net skyns na 7 uur hier in Zuid-Afrika, Zuid-Afrikaanse tyd, of dan ook Central African Time en jy moet nie weggaan nie, jy is by die rechte plek, jy is aangeskakel by Net Radio SA Net Radio is aan die webwerf vind jy by www.netradiosa.co .za www.netradiosa.co punt Dit is ons webwerf van die radio, van Net Radio SA En ek sal die aanraai, as jy die tyd het, die geleentheid het Om een weekie te kyk op die webwerf, wat alles daar aangebied word, al die inlichting Alles oor die radio Radioprogramme, persone wat die radioprogramme aanbied Omroepers, tye van uitsending En dan is daar ook een archief wat belangrijk is dat ek dit altijd onder die aandag bring. Elke keer wanneer ek klaar uitgezaai het, dan spandeer ek so een half uur om hierdie program dan op ons archief te laai. Nou dit is hele proces, want het gaan eerst door die internet archiewe en dan gaan het na ons archief van die radio En so, dit is, dit is maar een, een bykie van een tyd rovende ding, maar ek doen dit graag. Ek het op een stadium met ek van die programme uitgestuur van die skakels en nou, my Google Drive is daar iets meer verkeerd, want as ek met my e-post dit na jou e-post te stuur, dan sê my e-post die die leer is te groot dan jy moet dit nou deel door Google Drive stuur en daar iets verkeerd gegaan, ek weet nie wat nie so as jy vir my kan help daarmee dat jy sommer direct dan na die radio's archief toe gaan maar ek weet ek plaas dit ook by FB Church by ons blaaikie webblad FB Church vir Facebook Church Die skakel sal ook daar wees, so asjeblief help my daar in, dan kan jy somme direct, wanneer jy ook al dan daarna wil luister, dit aflaai of daarna luister. Jy luister nou na Dr. Tini Eilis wat uitsa hiervan uit Ayrini, Pretoria in Suid-Afrika en ons programse naam hierdie tyd op maandag en op dinsdag en op woensdag. Maandag en een dinsdag hierdie tyd, 19 uur, is dit oor Denking Woensdag noem ons het Israel van die Bijbel Op die donderdag het ons die program aangeskuif na 21.30 uur waarover ek wonder en vraag het of ek dit nog moet aanbied Dit is praktische meditasie, nou nie dat dit nie noodzakelijk is nie, dit is noodzakelijk maar ek is nie helemaal seker of daar genoeg belangstelling in is, want ons mense val in verskillende tydzones, hier in Zuid-Afrika is dit alreeds een bieke laat, dis dan 39, en dan mense wat nog 2 ure voor ons is, kan nie nou denk hoe laade daar is, so ek soek een bieke leiding in die verband, as die meneer kan help daar oor, dan kan ons een uh, ander besluit neem en miskien een ander program liever uitsaai of dan dit vroeger doen of hoe dit ook al by jou inpas jy met die biekie daarmee net kan help en op uh, vrijdag is dit weer 19 uur is dit weer oordenking en op uh, saterdag schuif het half uur an dan is 19.30 weer oordenking Sondag is dit weer 19 uur, dan is dit stem van hoop, dan boem behalve die feit dat ons dan ook om 10 uur een eredienst het van die Ekerk. Ekerk is een eredienst, 10 uur op die Sondagochtend. Nou weer eens, baie welkom, ek hoop jy kan rustig ergens sit, kan ontspan, die dinge daar buitenkant vergeet, maar ek weet ook, alle mense het nie daar die voorrecht nie, sommige mense moet maar net die oorfone ansit, en die slumfone of die selffone in die zak sit, en maar aangaan met verplichtinge. Maar nie dit vir jou moentlik is, dan sy dit nogal wonderlik wees, dat jy rustig kan sit, jy voetus op die kie kan opsit, haar een beetje losmaak, en ontspan en net rustig wees in God drie enig skipper van die hemel en die aarde in sy teenwoordigheid die teenwoordigheid van sy kinders wat graag na sy woord luister en na die oordenking dan van sy woord ek groot in een paar talen soos wat ek dit mag gewoonlik doen terwille van die feit dat ons wereld uit saai, maar ons weet ook dat ons verskillende dele van die aardbol val in verskillende tydsoen is, maar hoe dit ook al saai, in die geloof sê ek dan Privet, in die Russische taal of Drafutja, en in die Arabische taal, Salam Malikoum, en ons kan ook in een ander streekstaal sê mergebaan en ons kan ook een ander manier van groete hee in die Arabiese taal, wat ek nou nie elke keer al die streekstale gaan herhaal nie en ook in die Hebrewse taal sê ons shalom wat beteken vrede en in die Greekse taal kalimera wat beteken ek sê dag En kom ons sê Afrikaans, sê ons goeie naand, en die Engels sê ons good evening, en hoop ek dat jy somme nou lekker rustig en gegroet voel. Dis moes lekker, nee. As jy by iemand aan huis kom, en groet hulle jou. So hoop ek, en dan voel jy nou somme welkom en thuis. So hoop jy is rustig in die ere sy teenwoordigheid. Voor ons draai alles om God. En net om ons in die rechte stemming te kry daarvoor, luister ons hier na Christamlin wat vir ons syng, How great is our God. Hoe groot is ons God. Ons God, God die Vader, Soon en Heilige Gees. at his force trembles at his force How? geskakeld by Net Radio SA Net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Irene, die stad van Vrede in Pretoria Suid-Afrika Program oordenking, ons oordink Godse woord dit is net voordelig, dit is net vir een mens voordelig om god Godse woord te oordink as een mens nou in God gloe En al glo een mens nou ook in die begrip God Dan moet die mens nog uitmaak in wat er God jy glo En wat is jou verhouding met hier die God Nou die God van die Bijbel as ons dit so kan stel Staan ook bekend as God drie enig Vader, Seen en Heilige Geest en ook die God van Abram, Isaac en Jacob, en die Vader van ons, Heere Jezus Christus. So ons God, met ons aan bid, is die vir ons net een begrip nie. Dit gaan vir ons vir veel meer as dit, veel meer as net dit. Maar een mens moet jouself daardie gins doen om oor God na te dink. Kom ons dink nou maar net in terme van die feit, dat jy God een dag gaan sien van aangezig tot aangezig. En as ek nou die Bijbel recht verstaan, dan is dit Tijdens die oordeel, dis die heel eerste kennismaking wat ons met God gaan hee, gelovig is, sowel as ongelovig is, amal. En dit mag telk vir een mens een verskrikkelike ontnachtering wees, en God self is liefde en God is lief vir ons, hy het sy leven vir ons afgeleg. En al wat ons van God wees, is dit wat hy van ons self sê. Ons kan dus die woord van God oordink, en ook sekere afleidingsmaak, daar is mense verstand werk so dat as jy met feite werk dan is daar afleidings wat mens uit bepaalde stellings van die bybel kan maak maar alles moet berus op op die woord, op Godse woord nou ek lees vir jou in openbaring 20 by vers 11 en ek het een groot wit troon gesien, en homba daarop sit, voor wie sy aangezig die aarde en die jimmel weggevlug het. Nou kyk na die manier, die sterk woorde, die sterk uitdrukkings wat hier aan die orde kom, hier is een soort van personificatie van die aarde en die jimmel, jy weet, een mens kan mos vlug, nee? jy kan wegvlug, jy kan iets sien, wat vir jou bedreiging inhou, dan kan jy vlug, maar hier staan nou, voor wie sy aangezicht, die aarde en die jimmel weggevlug het, vir die mens, Iets sê van die heiligheid van God. Wie terugdenk aan Mooses wat graag wou God sien. En die Heere vir hom gesê het, maar mens kan my nie sien en bly leef nie. En hier is nou dan die voorstelling soos wat Johannes dit sien, Hy het een groot wit troon geseen, dit die heel eerste, want God is altyd op sy troon, hy is altyd daar, want hy is God. Hy is in beheer van sy ganse skipping. Alles het uit om gevloei en hy hou alles in stand. En alles wat gebeur, gebeur volgens sy raadsplan. Soms lyk dit vir ons of dinge skif Soms lyk dit vir die mens of dinge hand uitdruk. Maar dit is nog altyd onder Godse beheer. Je kan, kom ons sê nou maar, hier pa met sy kinders wat hy aan sy hand het. En hulle ruk en hulle plik en hulle wil hulle eie ding doen. Maar as die pa nou nie laat los nie, dan sy nog altyd in beheer. Al lyk dit asof dit nie in beheer is nie, want En mense verwacht, die kinders loop nou rustig saam en ordelik. En dan sê ons die paas nou in beheer. Maar al lyk dit nou nie as dit in beheer is nie. Of onder beheer nie dan. Is alles eindelijk maar nog onder beheer. Mense kan in een huisgesin saam leef en daar ordelik en stil en rustig en beskaafd met mekaar praat en sit en so, en maar dan kan dat ook mense wees wat in een oomlikse tyd dan nou die sogenaamde vloermoer daar uithaal, as ek nou met respect en permissie daar woord kan gebruik, en die paas sit en kyk dit nou so, dan betekent dit nou nie dat alles nou nie meer onder beheer is nie die pa kan miskien dit net vir oomlik so toelaat totdat hy moet besluit of hy nou moet ingryp al dan nie dan kom ons lees verder die aarde in die jimmel het weggevlug en daar is geen plek vir hulle gevind nie dit is nog sterker gestel nie Die Himmel en Aarde het voor sy aangezig weggevlug en daar is geen plek vir hulle gevind nie, hulle is net weg, hulle, mens vind het nie ees meer. nie. Dit is verskrikkelijk nie, dit is maar sterk gestel. Nou moet ek en jy onthou as dit hier staan, dan gaan jy nou ook kyk, daar gaan mense nou voor hom moet staan, en die hele aarde en die jimmel het voor hom weggevlyg. In vers 12, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan. My sien is amal, ek het die dode klein en groot voor God sien staan, dit wil sê alle ouderdomme. En die boeken is geopen. En so meer. Ek gaan nou nie verder daar lees nie. Ek wil net hee, jy moet denk hoe groot God is. Groot is God. Grootheid van God. En om ietsie daarvan te probeer verstaan in ons eie mens wees wil ek vir jou graag lees uit Nummerie waar God nou bezig is in die geskiedenis destijds van Israel toe hy nou slawe was daar in Egypte en God hy nou daar uitgeleid het onder onder die leiding van Mooses en kyk hoe lyk die die vorm, die formatie soms kyk mens na dinge en dan is dit asof jy verdwaal tussen al die letters woorde, begrippe en as of jy nou nie rechtig sin kan maak uit alles wat daar staan nie maar as iemand wat weet dat ek nou vir jou net wees dan sien jy ja, nee ek het nou nie mooi gekyk nie maar dis nou een kenners oog wat dit en dat nou aangeduie het en dan sien jy dit, kan jy dit raak sien Nou in nummerie is daar die laar orde. Sien orde, die woord orde, laar orde. Een laar is die tente waaran hulle gewoon het, opslaanbare tente, afslaanbaar opslaanbaar. Maar dit was een orde, daar was een orde daarin. Want God is een God van orde die hele ganse skeping weis dit vir jou. En alles is daar een orde. Hoe dieper jou studie in die fysika of in die sterrekunde of in wat er vakgebied jy nou ook al gaan studeer as dit nou met die fysische die te maak het. Praat nou nie van die geestes wetenskap nie daar, en die daarin is ook een orde. maar die fysische dinge Want as jy kyk na Godse optrede, dan begin jy moes bykie meer van om te verstaan, nie waar nie. Kyk hoe iemand optrede, hoe iemand dinge doen, dan verstaan jy so bykie meer van die persoon. Sê nou maar jy ontmoet die persoon wat altyd neekies is, dat jy die persoon door een ring kan trek, die sogenaamde ring. alles nekies, alles mooi versorg. Dan sê dit iets van die persoon, want al die goed gebeur nie, maar somme net van self nie. Dit vraag vir een sekere disipline. Kom ons neem nou net een eenvoudige voorbeeld. Kom ons praat nou van een kind Een hoorskoolkind, dat ons nog maar gaan na het kind, wat toereig skoene moet aantrek en kouse en as jy nou na die kind kyk en jy sien wat die kind nou doen in die ochend voor hy nou uit die huis uit gaan skool toe en jy kyk nou wat hy byvoorbeeld met sy skoene doen, of haar skoene. Misschien kind ek nog vol stof van die vorige dag, maar nou word daar skoen gemaakt, word gepoleer. Nou as die persoon dit self doen, dan vraag dit vir disipline, want jy moet tyd maak daarvoor as jy een spesifieke tyd by die school moet wees, dan moet jy op een spesifieke tyd, moet jy loop of rij, wat hoe jy ook al daar gaan kom, en die andere verplichting, en goed wat jy nou na, na moet naakom, moet dit nou voor die tyd gedoen word. dit sê ons nou iets, het iets, nou was ek na God kyk, dan sien ek een God van orde. Je kan ontdouw daar nie begin, en Godse skipping was daar chaos. Het doet God orde geskip. Baie mense het maar nie dood gewoon daar die genuigdheid, dat indien daar chaos is, dan skip hulle orde. want jy kan nie in chaos leef nie, behalwe as dit nou nie jou persoonlijkheid is. Jou persoonlijkheid is dat jy in chaos leef, dan sal jy nou niks doen nie. Maar goed, kom ons kyk dan nou na God. En die Heere God het met Mooses en Aaron gespreek, die kinders van Israel moet, nee, moet laar opslaan, Elkeen by sy vaandel by die veldtekens van hulle families. Sien jy die voorskriftelijkheid van God. Elkeen van hierdie families moet een vaandel hee. Een veldteken. waarin een mens dan hierdie bepaalde stam so kon identificeer. Paie families het vandag ook nog by die van, by hulle van, so een soort van een familiewapen. En dit word nie maar somme net dier iemand opgestel nie, dit moet daar is bepaalde reels en goede aan verbonden, daar is een departement ook hier in Zuid-Afrika van heraldiek en as jy nie een familiewapen het, wat nou al, sê nou maar donker jare geleden ontstaan het nie, en jy wil nou self nou vir jou familie sê nou maar jou van is nou nel, dan jy wil nou vir die nel familie, wil jy so een wapen ontwerp as daar nou nie een is nie, dan sal jy moet volgens die reels van die heraldiek dit doen, jy kan nie maar somme net dit klom goed aan mekaar sit nie, daar is vaste reels hoe dit gedoen moet word, maar dit kom nou aldaar daarvan uit hierdie baie vroe geskiedenis van Godse mense. Kom ons vat maar net soe a datum en sê dit is soe man of meer a 500 jaar voor Christus. Dit so 'n getal. Toe het die families al familie wapens gehad. Naamlik so 'n veld teken dan. En gelukkig weet ons van hierdie ontwerpe soos dit dier die eeuwe jyn oorgelever is. En dan het die Heere voorskryftelik gesê hoe hulle hulle self hier in hierdie laar op orde moet opslaan. Die Heere sê uitdrukkelijk van die derde vers af, tot by die tiende vers, sê hy, wat er van hierdie bepaalde stamme is aan die ooste kant. Tot en met die negende vers. Dit is Judah en Isaskar en zebilon En in die middel daarvan is dit Judah. Ek kan dit maar gaan kyk, want ek het al die goed jare terug het ek dit vir my met highlighter het ek dit hier vir my uitgemerk so dat ek enerzijds die windrichtings kan sien en dan ook wat er stamme is dan in die kant is daar die drie en dan die middel is het Juda en Juda is is die leeuw, die leeuw is die stam van Juda nee dus kom die teken nou nog, vandag nog bestaan Dan is daar aan die suide kant, Is daar die voorschrifte Van die Heere En aan die weste kant En aan die noorde kant So al die Verskillende windrichtings Het God precies haar fijn Daar is drie stammen wat in die ooste is Daar is drie stammen aan die suide Daar is drie in die weste Daar is drie in die noorde en hulle met moed by hulle veldtekens wees, daar moet dan voor die tent, moet hier die veldtekens opgerig wees. Die mense, daar die veldtekens stem precies oor een, met die vier weesens wat rondom God is. Want God, kan ons nie somme net, voorstel, en dank hoe hy lyk like nie, want ek selfs Mooses het nie geweet nie. Maar die Heere openbaar omself, soos wat ons dit kry in Roemeine, en ook in Psalm 19, dat God openbaar om, maar een mens sal moet fijn kyk en jy sal moet belang stel, Toe ek in die bediening was, in die gemeente gestaan het, het ek nou gekyk dat die meeste mense het in die ochendienst kerk toegekom. Dit is een soort patroon wat die mens waarneem, so vir baie jare al. En dan is daar minder mense in die aandienst, om verskye redes, en op woensdag aand was daar dan een bid uur bybelstudie, en dan was dit ansienlik minder mense, ansienlik, jy kan nie eens die kerk dan gebruik jy, want dan gaan daar net een paar sitplekken wees, en die hele kerk is leeg, en word dit gewoonlik dan in een kleiner lokaal aangebied, soos in die kerkzaal, of van een van die klaskamers, sondagskool klaskamers, en so meer, Nou waarom is dit die, die geval? Hoe kom is dit dat mensense belangstelling so taan? Hoe kom so mense nou in die ochend, sondagochtend, dit die groter getal, groot getal, en die aand dan nou net een paar mense, een by die bid hier weibelsteer die nog minder, somme net een En so sien ek die patroon vir jare, baie jare. Ek mis op een stadium, toe ek nog klasse geet by die Universiteit van Zuid-Afrika, by UNISA, het ek een gemeente bedien op een deeltijdse basis, omdat die predikant, die dominee was met verlof, met lang verlof, en hy het bestudieverlof, en hy verjaard is nou afwezig, en hy kom vir die jaar afgelos het. Die gemeente het so om, omtrent 800 lidmate gehad. En toe sê iemand vir my, jy moet nou nie verbaas wees, tydens die aandienst, as dit net jy is, en jou vrou, en as jy kinders het, en die orrelis, omdat die orrelis word betaal, in daar die bepaalde kerk, waar ek was, en dan die persoon wat die gebouwe oopsluit en toemaak, die sogenaamde koster, Nou kan jy dit nou denk dat in die gemeente van soveel mense dat dit net die dominee is en sy gesin en die orrelis wat die orrel speel wat betaal word, so die orrelis het nou nie een kees in die Moudawees en die koster wat ook een salaris kry om die gebouwe en toe te sluit en in stand te hou hoe kom daar die verskrikkelike afname en belangstelling in Godse woord. Wonder wat denk jy daarvan nie, wat nou luister, wat wat denk jy daarvan? Daar moet ons toch gerede daarvoor wees, hoekom my mens nie geïnteresseerd is nie. Ek kom ek lees nou weer vir jou hier voor ons nou daar na nummerie weer verwees met die vier windrichtings na die oordeelsdag daar achter in die boek openbaring by die 20ste hoofdstuk dan is alle mense gaan teenwoordig wees, jy kan nie afwezig wees nie jy gaan nie doodgewoon nie toegelaat wees om afwezig te wees nie Luister nou mooi weer die wat hier staan, ek het die dode klein en groot voor godsdienst staan, en die boeken is geopen, en ek weet wat in die boek van daar die boeken gaan staan, jou naam gaan daar wees, en as jou naam gelees gaan word, dan gaan jy daar wees, jy gaan daar wees, hoor, jy gaan nie afwezig wees nie, dat is die manier nie, al wil jy ook afwezig wees. Want hier die mense wat daar gestaan het, as ek die skrifgedeelte mooi lees was, helemaal vrees bevange. En ons wil nie in so'n soort van toestand voor God verskyn nie. Mensen gaan op daardie stadium volgens die bybel sê, berge val op ons, jevels bedek ons, want wie kan in sy teenwoordigheid bestaan? Nou, dan moet die mens lieverd maar gereed wees. Dis die beste van raad. En ons het nou gekyk hier 'n nimmerie na die aard na die laar orde net om om aan te dui dat God een God van orde is. Alles gebeur volgens Godse raadsplan. Hydiglik is daar op die internet 'n hele klomp inligting byvoorbeeld oor die sterreteken wat ons ook in die boek openbaring vind, oor die vrou wat bekleed is met die son en die maan in haar voete en die kroon van twaalf kroon wat op haar kop is. In allerhande soorte van beweeringe word oor hierdie bepaalde teken hou gemaakt en datums worde aangeheg, dis in die twaalfde hoofdstuk van openbaring, En as jy klomp mens wat bijvoorbeeld nou sê die 23ste van hy die maand, van die 23ste van September, dan gaan die Heere kom. Nou mense, ons kan dit maar nie doodgewoon nie sê nie, want die skrif sê dan uitdrukkelijk vir ons dat niemand weet die dag en die uur nie, niemand weet dit nie. Hoe kom so 'n mens nou teenoor die grein dan van die skrif ingaan en sulke beweringe maak? Dit mag wees, maar dit kan ook vanaand wees. Dit kan vannag wees terwyl jy slaap. Dit kan môreoggend wees as jy net wakker word. Dit kan deur die dag gebeur. Mense, dit kan enige tyd wees, die Heer het gesê, hy kom soos een die dief in die nacht, beuur dat niemand dit verwacht nie. Maar hy het vir ons tekens gegeen, en hy het gesê, dat gaan tekens wees, aan die son, maan en sterre, en ek self persoonlik kyk na hierdie spesifieke teken, die Virgo, met die positie van die son, wat dan die vrou verlig, en hier die 12 sterre wat op haar hoof skuif, saam met die leeuw, sy sterre, en die maan wat na haar voete toe beweeg, nou, ek kyk na die teken van die jaar 2000 af, al hou ek dit op, met baie groot belangstelling, En toe ek te begin kyk het, was dit nou ook altyd, dis die sterreteken is net zichtbaar met hierdie formatie. En jy kan het ook eindelijk net so sien van die Jerusalem. Maar dit is om en bij in die maand van September. September oorbeweeg na Oktober. En dit val dan nou saam met die fees van trompeten. Nou daar is hele klomp goed wat daar uit sin maak dat ons die here tyd in so een feest sal kan verwag omdat alles, al die feeste in hom in vervulling gaan van die begin af. Nou is die eerste vier feeste in hom in vervulling gegaan en het haar fijn precies soos die datums dit sê hoekom sal die volgende feest wat die feest van trompeten is nie nou ook so in vervulling gaan heet? want het is tydens die blaas van die trompet en met die stem van die aardsengel dat Jezus die kerk gaan komaal. Maar om dit nou te gaan vastpen op die 23ste van september, dan betekent dit bijvoorbeeld, as jy nou daar die dag het, dan sy jy nou vandag nie gereed wees nie, sy dit vandag wees. of sê morgen wees, of sê die dag daarna wees ook, ons weet net nie, feit van die saak is, al die tekens is reeds daar, al die tekens is daar, alles wat Jezus gesê het wat moet gebeur, toe die, die disciples omgevraad, alles het al klaar gebeur, en hy het ook gepraat van hierdie groot teken, in die son, in die maan, in die ster, en hierdie plek, is net, bestaan net in die son en die maan en die ster. de vir ons is het belangrik om ingelig te wees. Want as jy denk aan die wijse manne wat geweet het dat Jezus gebore is in Bethlehem, hulle het precies geweest hulle was nie helemaal precies seker van waar die plek is nie, want hulle was omtrent want hulle het achter die stiltaar getrek en beweeg en in Jerusalem gekom en daar navraag gedoen nou mense hulle kon ons nou nie by een beter plek gaan navraag doen het as by die mense wat die bybel geskryf het nie weet jy hoe ontstellend is dit dat hulle maar net geweet het, ja, dat geweet het moet Bethlehem wees, maar het glad nie geweet van sy geboorte, en anders zou so hulle maar as allemaal daar gewees het. Ek moet nou vir jyself dink, as jy nou destijds een jood was, en jou profete het jou lang voor die tyd gesê, Bethlehem, dit is waar die Messias geboore gaan word, En as hulle so weer daar van so die hele Israël so daar in, in, in Bethlehem by mekaar gewees het. Hulle so daar gewees het, mense. Maar hulle het net nie gewees nie. En so sê die Heere dit nou weer vir ons. Hy sê sy koms gaan wees soos nie daar van Noach. En dan brei hy bykie daar uit Hy sê die mense het maar net aangegaan Hy het getrouw en geëet en getrouw en hevelik uitgegeet tot op die dag, dat Noach en sy gesin in die ark geklimmer. Het was net Noach en sy gesin, wat gereed was. Die rest van die wereld het my net aangegaan en aangegaan asof niks gebeur nie. Nou so gaan dit my net weer wees, so daar is sommige mense wat, tens bewus word en bewus is van die feit dat die mens gereed moet wees dat die skrif sê dat jy gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word by die wederkomst van Jezus Nou as ek oortuig daarvan, jy het al baie preke gehoor oor die wederkomst van die Heere Jezus en al baie gesing ons moet gereed wees en ek wil gereed wees wanneer Jezus kom maar alles kan nie net draai om die syng van een lied nie of om te praat daar oor nie mens kan ons toch nou nie wanneer jy sê byvoorbeeld een vliegtuig moet haal wat Israel toe gaan en jou kaartje is bespreek en, en gekoop maar al wat jy sê is jy vertel mense daarvan jy vertel hulle van die feit dat jy Israel toe gaan en dit is die dag waarop jy gaan en die dag breek aan en jy praat nie daarvan het sy al sy liekie al begin syng oor daar die wonderlijke vooruitzig om Israel toe te gaan en hoe jy jou kleren pak, jy syng dit en hoe jy nou na die lichawe toe gaan en dat jy daar gaan om al die dinge te doen wat die mens moet gaan doen om jou bagaasie in, in te weeg, en by die groep aan te sluit, en so meer, en so meer. Sê nou maar, jy het net een liedje, wat jy daar oorsing. Maar jy maak nooit gereed nie, jy pak nie jou goed nie, want my sê, jy moet, jy moet al die goed wat jy moet he, jy moet jy nou by mekaar kry, en jy moet a, jy moet a tas he, jy moet die goed aan het, jy moet tas weeg, want daar is net sekere hoeveelheid goed, wat jy kan vat, want dit is beperking. En jy moet, Drie ere voor die tyd moet jy al die hapie lichawe wees en hulle gaan jou ondervraan, hulle gaan kyk na jou, na jou bagage en, en al die dinge. en. is een klomp goed wat jy moet doen, jy kan nie net het syng nie. Dit is die ontstellende, dit die ontstellende wat ek sien van die kerk, die kerk syng oor al die goed. maar ek het nog nooit rechtig gesien dat mense in afwachting nou begin dink in termen van die feit dat ek moet gereed wees en wat moet ek nou doen en met mekaar praat. Wat sal jy nou op soe toer gaan Israel toe, dan sal jy elke keer wanneer daar een vergadering gehou word, en inlichting doorgegeef word, oor wat jy moet vat, en wat sy soort lere, en al die ander relings, van wat jy moet hee, paspoort, en, en so meer. Jezus sê, en al die, die mens is al die daar, ek het, paar groepen, Israel toe geneem, en wanneer ek sulke vergaderings gehad het, was hulle allemaal daar, die name afgelees, allemaal is daar, en hulle het hulle geld betaal, en hulle het kom luister na al die goed, voor die tyd en alles wat daarmee gepaard gaan maar ons kan nie net daar oor sing nie ja, ons kan, as jy wil daar sing as iemand nou een bliekje geskryf het daar oor en getoond zet het en mooi muziek gekry daarbij pas ons sing uit volle bars, maar dit gaan nie help, jy, jy doen net dit nie Daarom nooi ek jou, want God werk in ons om ons te help om gereed te wees. Ons kan nie uit ons eie kracht te doen nie, God moet in ons werk en ons moet om aanbid en jy sal sien die thema liekie van hy die program is dat ons moet kom en om aanbid. Want dis deel van die gereedmaak maak proces, dis eindelijk die kern daarvan, is om God te aanbid. so dat hy in ons kan werk en so dat ons gereed sal kan wees en dan het ek nie nodig om te sitte en bekommerd oor datums en goed goedneem Laat daar die bekommernis aan God oor Hy dan nou juist gesê mys moet nou nie bekommerd wees oor morgen nie hy sê want morgen het sy eie bekommernisse Leef vandag ten volle asof dit die laaste dag is, dit die wonderlikste ding, uh, dit is die meest weisheid wat ek aan jou kan oordraas, om, maak seker vanavond, voor jy gaan slaap, dat jy gereed is, as Jezus vannacht kom, dat jy gereed is om saam te gaan, morgen bestaan eindelijk nie, daar is nie iets as morgen nie, as mens praat van morgen moet jy altyd sê, dv, wat betekent die over lente, as God wil, ons kan nie leef, as of daar een morgen is nie, ons weet dit nie, maar nou is daar, nou is daar tyd, en die heren sê, kom het ons die zaak uitmaak, hy sê nou, nou, terwijl hy die stem hoor, maak die zaak uit, sê die heren, En daarmee gaan ek jou groet tot die volgende keer. Dit was sê, woensdag, indien daar een woensdag is, TV, sê ek jou weer, 19 uur, en dan praat ons verder en mag jy rustige nacht en die Here se teenwoordigheid hê. Hy is vir jou, hy vir jou omhoor. Hy wil nie hê dat die dag jou skielik oorval nie. Groet jou hier uit Irene, Pretoria, Suid-Afrika. Shalom. dal